És dijous 25 de juliol i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell ens posarem en contacte amb l'Escola de Música de Palafrugell, amb la Rita Ferrer, per comentar el concert final d'Estudis Professionals de Música que tindrà lloc avui a dos quarts de set a l'Energia i també per comentar com encaren les vacances d'estiu. D'altra banda, també us recordarem que ja hi ha ja obertes les visites al dipòsit modernista de Can Màrio. Avui hi haurà la visita guiada a les 6 de la tarda per conèixer els secrets que amaga el dipòsit de la Torre de Can Màrio. D'altra banda, la informació comarcal ens portarà cap a Palamós i la Bisbal per comentar dos notícies relacionades amb successos. Tornarem cap a Palafrugell per explicar que l'activitat d'ahir de les converses de Barraca de Tamariu va suposar el desè aniversari d'aquesta activitat que proposa la Biblioteca de Palafrugill. Mm -hmm. I acabarem l'informatiu d'avui dijous recolzant-vos la presentació del llibre Quan calmin els mals vents tornaré de Pilar Francesc que presenta Guillem Terribes i que hi haurà després una tertúlia amb la pròpia autora del llibre al local social de l'Associació de Veïns i Amics de Calella de Palafrugell demà a les 7 de la tarda. Iniciem l'informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell, dijous 25 de juliol, per explicar que aquesta tarda, a dos quarts de set, té lloc la darrer activitat que l'Escola de Música ha organitzat abans de les vacances d'estiu. En aquest cas es tracta d'un recital de final d'estudis professionals de música que a dos quarts de set tindrà lloc a l'Energia. Per saber més detalls d'aquesta activitat ens posem novament en contacte amb la directora de l'Escola de Música de Palafrugell, la Rita Ferrer, que tenim a costat del telèfon. Bon dia, Rita.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 opten per fer el que se'n diuen les proves d'accés al superior. Uh -huh. I hi ha diferents possibilitats, diguem, no? Hi ha l'Smuc, el Liceu, i hi ha altres llocs a l'estranger. Eh? I un d'ells, justament, ha anat fent proves. Vull dir que, que la seva intenció seria continuar fent música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 Bueno, al rei Felipe. Mmm. Uh -huh. firmat per, sí, pel, pel rei Exacte. pel rei d'Espanya sí, sí. i en aquest cas doncs com deiem a l'inici, aquest serà podim dir el punt i final de, de, de les activitats del mes de juliol pel que, per que fa a l'escola de música i també pràcticament del mes d'agost, ens dir tres setmanes de vacances que es, es tallen, dir a finals d'agost perquè teniu un un viatge, no?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 No no no no diem res més mm. perquè el que el que és ben clar que que l'ajuntament s'hi sí ha begut implicar doncs ha sigut amb el finalitzar aquestes obres d'aquesta segona jo segona fase i que permetrà doncs que que es puguin tenir tots els estudis centralitzats a l'energia. Molt bé, Rita, doncs això ja en parlarem després, passat l'estiu, avui doncs... Contacti. I tant, avui doncs recordem que hi ha aquesta cloenda amb aquest concert d'aquests dos pianistes de, de l'Escola de Música de Palafrugell a dos quarts de set, a, precisament a l'Energia, i després doncs a, unes vacances més que merescudes a, i després aquest viatge a Oslo de la Coral als a, Virulets, per tant, a, Rita, esperem que aquestes períodes de vacances doncs a, vagi al màxim d'haver possible i també doncs, aquest concert d'avui d'aquesta tarda i, el, i aquest viatge que faran eh, la coral doncs, per portar el, el nom de Palaforgila en aquest cas a Noruega, així que esperem que tot sigui un èxit i que vagi tot molt bé, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres doncs deixarem uns dies tranquils, unes setmanes tranquils a la gent de l'Escola de, de Música de Palafrugell, per tant doncs tindran aquest període de vacances que com dèiem, eh, es trencarà a finals d'agost amb aquest viatge que la coral dels Virulets faran a Oslo conjuntament amb dues altres corals d'aquí de Catalunya nosaltres a partir del mes de setembre doncs ens tornem a posar en contacte amb ells per comentar doncs aquest trasllat aquest doncs tan desitjat i esperat trasllat a l'Escola de Música a l'Energia i també de fer una petita valoració doncs, de com va anar aquest viatge de la coral als virulets. I seguim en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell amb informacions relacionades amb el nostre municipi amb una nova informació de caràcter breu per explicar que aquest estiu el dipòsit d'aigua modernista de Can Màrio reobre el públic després de ser restaurat. De fet, avui serà el primer dia que es obtindrà aquesta reobertura a través d'una exposició i un audiovisual on el visitant es pot endinsar en la història i les particularitats d'aquesta construcció, qui la va promoure, qui la va projectar, qui la va construir i quina funció tenia dins la fàbrica. A més, després de pujar els 182 esglaons que enlairen el visitant fins a 30 metres, es pot gaudir també d'unes vistes panoràmiques i úniques de Palafrugell i l'Empordanet a banda d'observar uns, uns detalls de forja poc comuns en aquest tipus de construccions. Esta tarda tenim la visita guiada al dipòsit modernista,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 Uh, com dèiem, des de dalt de tot de, de la torre de Can Màrio doncs, es poden veure aquestes vistes no només de Palafrugell, sinó també d'aquest doncs, petit empordanet que tenim a casa nostra. Um, visita guiada per conèixer aquests uh, secrets. Uh, no sé si ens pots uh, explicar algun petit secret per incentivar la gent, perquè aquesta és una activitat que es fa avui, però crec que l'anireu la, fent uh, de forma recurrent, no? Sí, a partir d'ara del mes d'agost uh, anem fent programació...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 20, de, de les 17 a les 20.30. Uh -huh. Estan matí i tarda, i després els diumenges només al matí de 10 o 2. I d'altra banda, aquest cap de setmana doncs el Museu del Suru també té dues propostes més, una d'habitual, i és com cada darrer dissabte de cada mes hi haurà la visita guiada al suro tot un món, a dos quarts de 12 i a dos quarts d'una, una visita guiada express per a tots els públics i que cal inscripció Prèvia, eh, gratuïta amb el preu de l'entrada, i d'altra banda, doncs en aquest cas per diumenge, hi haurà una nova visita guiada teatralitzada, en aquest cas a la Torre de Guaita, una visita anomenada Pirates Via Fora, aquesta visita guiada teatralitzada. Doncs serà la Torre de Guaita de Sant Sebastià de Llafranc a dos quarts de 12 del diumenge a partir dels 3 anys i amb un preu de 3 euros. També cal inscripció prèvia, per tant, doncs, si necessiteu informació al voltant d'aquesta visita guiada teatralitzada a la Torre de Guaita de Sant Sebastià o també al Dipòsit Modernista o a la visita guiada al Sur tot un Surototummont, doncs ho podeu fer trucant al 972 3078 25 i demà escoltarem a la Laura Re... Aquena, que ens acaba d'explicar doncs, aquestes activitats que tenen programades per demà divendres, per dissabte i per diumenge. Moment ara per explicar dues notícies de caràcter comarcal que tenen doncs, com a tema de successos. Començarem amb per el despreniment d'una pedra a una cala de Palamós que va causar una ferida a un home de 60 anys, un home que va resultar doncs ferit menys greu del que podria haver estat en causa li una pedra al cap per un despreniment de roques a la cala Corps de Palamós. El telèfon d'emergència 112 va rebre l'avís cap a les 3 de la tarda d'ahir i fins al lloc dels fets s'hi van traslladar a efectius de la policia local, la seva unitat marítima, Mossos d'Esquadra bombers i el servei d'emergències mèdiques. Els bombers havia activat l'helicòpter però finalment van poder rescatar el ferit amb l'embarcació de la policia local que el va traslladar a port. Efectius del sistema d'emergències mèdiques que havia activat dues unitats van traslladar aquest ferit fins a l'hospital de Palamós on s'ha conclós que l'home va patir un traumatisme però que en cap moment havia perdut la consciència. L'home estava amb la seva família a una semicova que hi a la cala dels corps, quan per causes que s'estan investigant hi va haver aquest despreniment de pedres i un dels rocs, malauradament, va impactar el cap i aquest home doncs, va patir aquest traumatisme crânioncefàlic. La policia local de Palamós i els bombers estan investigant les causes d'aquest despreniment i, d'altra banda, l'Ajuntament de Palamós ha decidit tancar l'accés a la cala com a mesura de prevenció i ha encarregat un dictamen tècnic per valorar si hi ha risc que tornin a caure pedres. En cas que sigui així, instaran al titular que és Costes a fer els treballs necessaris per a la consolidació. Segons fons municipals, a final a de juny, a principis d'aquesta doncs, temporada estiuenca, es va comprovar l'estat de les parets de roques de les cales per determinar si hi havia algun risc, però no es va detectar cap anomalia. I seguim amb informacions relacionades amb fora del nostre municipi i en aquest cas també amb successos i és que la policia local de la Bisbal va detenir diumenge un home de 33 anys com a presumpte autor d'un robatori en violència a una dona de 64 anys. La detenció es va produir quan els agents van rebre una trucada telefònica d'un veí que havia vist com dos nois joves havien realitzat una forta estrebada a una dona al carrer d'Aigüeta del municipi. A causa de la violència dels dos joves, la dona va patir diverses contusions i arrascades a diferents parts del cos i va haver de ser atesa pels serveis mèdics de la ciutat. La detenció es va produir quan els agents van arribar al lloc dels fets i gràcies al fet que els veïns van poder retenir a un dels autors la policia en va poder arrestar aquest, tot i que la policia doncs, encara busca i recull informació de la persona fugida que de moment no s'ha pogut localitzar. El detingut és un veí del poble amb residència al municipi de 33 anys que va ser posat en disposició judicial i seguidament posat en llibertat amb càrrecs. La policia local té informació del segon autor dels fets però encara com dèiem, no l'han pogut localitzar. En aquest sentit, la policia local agraeix la col·laboració ciutadana en aquesta actuació, ja que sense, sense aquesta col·laboració probablement no hauria estat possible la identificació i detenció d'un dels autors. A banda de la detenció per robatori amb violència, el dilluns, el cos de la policia local va detenir una altra persona que estava en ordre de crida i cerca relacionada amb un altre cas. La detenció es va realitzar quan es va localitzar un vehicle en conducció sospitosa pel carrer Solidaritat i en la identificació va resultar que tenia una ordre de detenció judicial. El, deten el detingut també va ser posat a disposició de l'autoritat judicial. Tornem ara cap a casa nostra i és que un any més la sala salida de l'hostalillo de Tamariu es va omplir de gom gom per gaudir de les converses de barraca que organitza la Biblioteca de Palafrugell. En aquesta ocasió l'eix central de la taula rodona va girar al voltant dels cellers vins i vinyes de l'Empordà i va comptar amb la participació de Montse Molla anòloga i viticultora del celler Mas Molla de Calonja, Ingrid Teixidor consellera delegada de Freixa Rigau i caps d'exportació de grup Oliveda i Jordi Grau Sagarra, adjuna gerència i anòleg de vins i licors grau les converses de barraca recordem que són unes xerrades populars en les quals els participants es rememoren en públic fets històrics, esdeveniments i persones de la vila i la comarca al voltant del tema proposat amb l'objectiu de rescatar de l'oblit la memòria local i col·lectiva. Organitzades per la Biblioteca de Palafrugell Frigell, la conversa de barraca d'enguany ha celebrat un aniversari molt especial i és que ha arribat el desè any i ja s'ha doncs, convertit en un referent del calendari estiguenc a Tamariu. Com ja és habitual, posteriorment a les xerrades es va oferir a tots els assistents una sardinada popular a la platja de Tamariu, just al costat de la bibliopatja. I acabarem aquest informatiu d'avui dijous 25 de juliol parlant d'una presentació de llibre que tindrà lloc aquest divendres a les 7 de la tarda al local social de l'Associació de Veïns i Amics de Calella. Ens estem referint a la presentació de Quan calmin els mals vents, se tornaré, de Pilar Francesc, que fa uns mesos, un parell de mesos, va presentar el seu llibre a la biblioteca. Recordem què ens deia la Pilar Francesc al voltant d'aquest presentatiu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 Moltes gràcies Pilar i ens retroveiem aviat i d'això que doncs que el llibre acabi de ser tot un èxit. Molt bé, moltíssimes gràcies. I un cop, doncs, acabi aquesta conversa, aquesta presentació d'aquest llibre de Pilar Francesc que presenta Guillem Terribas, doncs, en acabar hi haurà una tertúlia amb l'autora finalista del Premi de Compte Cortés Còdul 2018, que és la pròpia Pilar Francesa, en aquest cas va presentar un treball titulat Un dolç retrobament, i doncs es a fer aquesta tertúlia amb la pròpia autora finalista del Premi de Compte Cortés Còdul 2018. Recordem que la quarta edició del Premi de Compte Curta Escòdul es va tancar aquest passat final de mes de juny i es va tancar amb una participació de rècord, això farà doncs que el jurat tingui doncs molta feina, el jurat format per Marc Bosch, Josep Maria Funalleres, Núria Martí Guillem Terribas i Miquel Esteve que actuarà com a secretari i per tant sense vot i aquest guanyador d'enguany doncs, es sabrà el dia 7 de setembre, per tant doncs, encara queden uns quants mesos per saber quin serà el guanyador avui però us hem volgut recordar aquesta presentació que tindrà lloc demà a les 7 de la tarda al local social de l'Associació de l'Associació de Veïns i Amics de Calella. Quan calmin els mals vents, tornaré de Pilar Francesc en presentació de Guillem Tarribas. I amb aquesta darrera informació doncs hem arribat al final de l'informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell, avui dijous 25 de juliol, i nosaltres us recordem que si voleu estar informats a l'instant de tot el que succeixi a la nostra vila, seguiu informats a través de radiopalafrugell.cat on pengem i actualitzem les notícies tant punt ens arriben i ens n'assabentem. Nosaltres, d'altra banda, ens retrobem demà divendres amb el darrer informatiu de la setmana. Que passeu un molt bon dia.